Vandaag gaan ons kyk wie is Noach en wat het Noach gedoen wat so interessant is. Ek is so opgewond om julle dit alles te vertel. Sien, hier nog was die oupa van Noach en Noach het guns gevind in vaderse oog. Vader het gesien dat hy al die pad van sy lewe saam met vader loop. Hy het nie links of rechts afgeweik van die rechte weg nie, met ander woorde, van die weg van liefde van vader nie. Hy het altyd in alles vader geken. En nadat hy hele paar jare voorby het, het vader vir met Thyselach nog een oprechte man van vader. En vader het vir hulle gesê, dat hulle met die mense moet gaan praat. En vir hulle moet sê, dat hulle moet bekeer en terugkeer na vader toe dat hulle al hulle besoedelde en bose werke moet neerlee. Alles wat griewelik is, alles moet hulle staak en hulle moet terugkeer na vader toe. Anders gaan ek hulle amal verdelg. Nou, soos julle weet, beteken verdelg om uit te wis. Hy gaan al die mense dan laat doodgaan. Verder sê Jave, ek gee julle een tijdperk, een periode van 120 jaar as jylle nou luister en jylle na my sal bekeer en jylle besoedelde en bose wee achterlaat, dan sal ek my ook awend van die kwaad waarvan ek jylle vertel het en dit nie laat geskiet nie, ek sal jylle dan nie laat uitwis nie. En Noach en Matthieselag het toe ook na al die mense toe gegaan en hulle het met hulle gepraat, maar die mense wat die seens van Adam is, wou nie luister nie en hulle het aangegaan om boosheid te doen. Hulle het hulle nekke verhard en Noach het toe nou gedink, hy sal maar lieverste nie een vrou vat van al hierdie klomp boose mense nie. Waarover sal hy nou een vrou vat en dan gaan hulle in elk geval allemaal doodgaan om die mense nie wil luister nie. Maar toe kom vader en hy sê vir hom Noach, vat vir jou een vrou en dat julle vir my kinders krijg want jylle is rechtvaardig, en Noag het toe gegaan, en hy tussen die mense wat hy weet, wat ook Javie sy kinders is, die oubiekie wat oorgebleid, het hy een prachtige vrou gekies, en hulle het toe kinders gehad, en die eerste een sy naam was Sem, en die volgende seen sy naam was Javid. En Javie het weer na hulle toe gekom, na Noach en Matthieselag, en vir hulle gesê om weer met die mense te praat, en vir hulle te sê, as hulle hulle bekeer, sal vader nie die verskrikkelike vloed oor hulle bring nie. Maar die mense wou nog steeds nie luister nie. En toe kom vader weer by hulle, en hy sê vir hulle, Noach, ek gaan hierdie aarde verdelg, vat hout, en laat jy vir my ‘n groot ark begin bouw. En Noach het toe nou maar hierdie ark begin bouw, van goe verhout, en hy het hom gemaakt precies volgens die aanwijsings wat vader Yahweh vir hom gegeen, want vader het vir hom gesê dat hy een groot, groot vloed oor die aarde gaan bring, om al hierdie bose mense uit te wis. Maar dat hy nou nog ook moet dieren by mekaar maak, wat ook moet ingaan, en hy moes ook kost by mekaar maak, genoeg vir die hele tydperk wat hulle binnen die ark moet gaan lewe. En dit het om vijf jaar gevat, om daar die ark te maak. Vader het ook vir hom gesê, dat hy moet vrouwens kry, vir sy syens, wanneer hulle in die ark ingaan, so dat hulle elke een darme ou vroukie het. En toe sê vader vir Noach, gang jy Noach en almal van jou huis, binnen die ark in. Ek sal al die dieren van die aarde stuur, so hulle die ark omring, die dieren van die veld en die voels van die jemele dan moet jy gaan sit by die dier van die ark, en al die wilde diere, die diere en die voels, sal by mekaar kom, en hulle self voor jou stel, en die van hulle, wat nie kom en kniel voor jou nie, moet jy nie neem nie, net die wat kniel, moet jy vat, en jy moet hulle in die ark insit, een manniekie en een wijfie van elke soort. En het het ook toe so gebeur, al die dieren het opgedaag en hulle het voor hom kom kniel, wat moes ingaan en die ander wat nie gekniel het nie, het hy nie ingeneem nie. Precies soos vader gesê het. Maar daar het ook ietsie snaaks gebeur. Een leeuwwuife het gekom met haar twee welpies en hulle het kom kniel voor Noach, maar skielik het hierdie twee welpies, hulle mama leeuw, aangeval. En die weiveelieu het toe teruggehaardloop naar die trop toe waar die ander leeuws is. En die twee welpies het voor hom kom kreel En toe vat hy hulle en hy sit hulle ook in die ark. En Noach het nogal daarover gewonder. Want dit is snaaks dat twee welpies hulle mama so sal aanval en dan haardloop sy weg en sy raas nie ees met hulle nie. En die rest van al die wilde dieren was nog om die ark gewees... Daar was ook besoedelde volsoorte wat hy moes invat en van hulle moes hy 7 pare ingevat het. En toe allemaal nou klaar in is, het het nie gereen tot 7 dae later nie. En toe het vader Jawe die hele aarde laat skut en die son het donker geword en die aarde het gebewe en geraas en die aarde het geweldig te kere gegaan. Een mens kon amper nie staan nie so erg het het te keer gegaan en die weer het geslaan en die weerlig het geblits. O, maats, dit het verskrikkelijk aangegaan, tot die fonteine van die aarde het oopgebreek, iets wat die mense glad nie geken het nie. En vader het die machtige werk gedoen om al die mense te laat skrik, so dat hulle nie meer soke boosheren moet doen nie. En steeds, nog steeds, het die mense net aangegaan en aangegaan met hulle bose, bose werke. Die mense het gevloek en geskree en geskel. Hulle het mekaar besteel. Hulle het gejok. Hulle het dwellings gebruik. Hulle het gerook. Baie van hulle was sommer tronk ook gewees. En in die einde van daar die 7 dag, het vader die dieren van die ark self gesluit achter Noach en sy gesin en al die dieren en koos wat binnen in die ark is. Want vader was nou net mooi moeg vir al die mense en hy probeer hulle red, maar nie een van hulle wil terugkeer nie. En toe begin dit reën. Dit het verskrikkelijk gereën. Die sluise van die hemel het oopgegaan. Dit het gereën en gereen, dit het stortreen gehad, en het het vir 40 daal so gereën. Maar nog aan die begin van hierdie klomp reen, toe kom al die adamiete by mekaar, al die mense kom toe, en hulle kom stamp aan die deur van die ark, en hulle wil nou heen, noach moet vir hulle die deur oopmaak, want hulle sê, ons is moe gesikkel met al hierdie water, ons gaan dit nooit oorwinnie, laat ons asseblief toch inkom, voordat ons nog verdrink ook. Maar Noah sê toe net vir hulle terug, Jammer, het julle nie gerebeleerd jy en vader nie, het julle dan nie gesê dat hy nie bestaan nie? Dit is hoekom hierdie vreselike elende oor julle kom, want julle wou nie luister nie. En vader het hom nou afgesnui van julle, soos julle, julle self, afgesnui het van hom, julle wou nie luister nie, nou luister hy ook nie vir julle nie. Ek het 120 jaar lang met jylle gepraat, met jylle mooi gepraat, en ek wou jylle help, en vader wou jylle help, maar jylle wou nie luister nie. En toe sê hylle, nie, maar ons sal nou terugkom na hom, toe ons glo nou. En Noach sê toe vir hulle, ja maar, dit is nou te laat, jylle wil nou net na vader toe terugkeer, so dat nie hoef te sterf nie, nou dat jylle sê dit gaan rechtig gebeur. Jammer, dit is nou te laat. Julle het gelang genoeg kans gehaad. En toe wil hierdie klomp bose mense die ark oopbreek. Hulle wou letterlik inbreek om in te kom in die ark in. Maar toe vader, al die wille diere wat nog om die ark is, om hulle daar weg te dryf. Toe moes hulle daar om hart loop vir die fale joh. En het het steeds gereen. Al meer en al meer. In die ark het later beginne dryf op die water. En Noach hulle het toe verskrikkelijk bang begin raak, want hierdie water het groot golwe gemaakt. Dit was soos die see. Dit het rof gegaan. En later het hulle gedink dat hierdie ark gaan sink en dan gaan hulle allemaal sterf. En Noach het toe na vader geroep en hy het gesê, vader asseblief, help ons toch. En toe het vader gedink oor die saak, en hy het dit laat ophou reen, na 40 daag en veertig nachte. Maar toe is hulle nie klaar met die ark nie, oon nie, hulle moes nog steeds daar binnen bly, vir a baie, baie lang tydperk. En die ark het gerus op die berge van Ararat, maar die waters was nog steeds baie, en hulle kon rechtig nie uitga nie. En hulle het gewag en gewag, En toe het Noach weer vir vader gebid en hy het gesê, vader, asseblief, kan ons nie maar al uitkom nie, my siel is al moeg gesug, ek is nou sat hiervan. En vader het gehoor wat hy gesê het, en hy het gesê, goed, jylle kan maar, en Noach stuur toe nou eerste, ek kraai uit, hy maak die venster van die ark oop, en hy laat die kraai vlieg. En die kraai het heen en weer gevlieg, al oor die water, totdat die waters weggedroog het van die aarde af. En daarom later toe vat hy nou weer een voelkie, maar hierdie keer was het een duif. En die duif het gevlieg en gevlieg, maar hy kon nergens 'n rustplekkie kry nie, daar was nog nie een takkie gewees nie, hy kon nog nie lekker rust nie. Toe kom hy maar weer terug ark toe, en toe het hulle nog een rukkie gewaag, Ja, nog een rikkie moes hulle nou sit en wacht. En toe stier hy weer een duifie uit. En hierdie keer, maats, toe bring die duifie een oliefblad saam met hom. Een groene. Toe weet Noach. Toe weet Noach. Dit is nou een van die dagen kan ons uitgaan. He? Hy is toen nou baie opgewoende. Maar hy het nog 7 dagen wacht. Toe stier hy weer een duifie uit. En hierdie keer het die duifie nie teruggekom nie. Toe sê hy, nou maar goed, laat ons nou uitgaan, want die aarde moet droog wees, daar moet nou bome weer wees, alles moet nou weer reg wees, want die duif het nie teruggekom nie. Sy het nou een plekje gekry om te gaan sit en ons seker weer een nesie te kan bouw. En toe vat Noach die deur of die deksel van die ark weg en toe sien hy, die grond het nou weer droog geword. En toe sê Jawe vir hom, Noach Gaan jy en jou kinders nou maar uit die ark, allemaal van julle, en laat al die diere en die voel saam met julle uitgaan, dat al die diere op die aarde kan weemel, en laat hulle vruchtbaar wees, en vermeerder op die aarde. Toe het Noah uitgegaan, hy en sy seens en hulle vrouens, en hulle was allemaal gelukkig, al die diere was so gelukkig, hulle was so blij, om uit die ark uit te kom, en weer op die grond te kan wees, hulle het sommige huppel, en gespring so blij was hulle, en Noach het vir vader, een altaar gebouw, en het vir hom baie baie dankie gesê, dat hulle gespaar kon wees, en noag en sy drie seens, en sy vrou, was binnen in die ark gewees, een gesinnekie, wat by jawe geblij het al die pad, en alles gedoen het wat hy gesê het, hulle is gespaar, sien jylle maats, As ons doen wat vader sê, sal daar niks met ons gebeur nie. Daar sal niks vreesliks oor ons kom nie. Maar as ons nie luister nie, dan gebeur daar vreeslike goed. En dan kan vader ons allemaal laat doodgaan. En ons wil nie dit heen nie. Hy kan oorlog oor ons bring. Hy kan maak dat daar vuur uit die hemel val. Hy kan maak dat daar weer vloed kom. Hy het gesê, hy gaan nie weer een vloed oor die aarde bring nie. Maar, hy het nog ander klein vloede wat hy laat oorkom, maar nie weer die hele aarde nie. So, denk een bykie wat jylle doen, as jylle so stout is. Sien jylle nou, hoekom ons nie moet stout wees nie, en hoekom ons moet luister vir ons paas en maas, en al die goeie dinge wat jylle vir ons wil leer, want as ons nie soot is nie, gaan ons hier die strawe van vader kry. Kyk een bykie om jou, wat ons alles doen wat verkeerd is, en sorg dat jy, Nie hierdie bose en vreeslike lelike goeders doen nie. Doen wat Javeshoa vir ons leer, wat die rechte weg is. Ons moet vir hom luister, anders gee hy ons pak op hierdie maniere. Nou goed, dit is dan eers vir al vir vandag. Mooi bly!